Назв інших міст та сіл, розміщених поблизу я не знав, а карти області, купленої відразу по приїзді, не мав із собою. Тому позначки на інших пакетиках мені ні про що не говорили. У пакетику Пол лежало тільки дві картки, одна з яких позначалася Хох, інша Кол. Це також мені нічого не нагадувало повагавшись, я поклав увесь пакет до кишені, не будучи певен, чи правильно роблю. Ця дивна знахідка якось заспокоїла та врівноважила мене. І зараз треба було ламати голову над іншими проблемами. Я знову сів у куток, погасив ліхтар і задумався. Що я мав вигадати, аби дістатися на поверхню? Шлях крізь стіну виявився неможливим. А що як підкопатися під низ, а далі нагору, паралельно стіни. І на волю. Висота погреба сягала двох метрів. Ну, ще 50-70 сантиметрів до поверхні землі, ще в загальному близько метра для того, щоб обігнути стіну знизу. Мені належало прорити тунель завширшки пів метра. Завдовжки близько чотирьох метрів. І все тільки ножем та руками. Але не це мене лякало. Погріб мав надзвичайно маленькі розміри. Куди подіти землю, викопану з цього тунелю? Розрихлена вона збільшиться удвічі, а може й більше. Я зосередився і спробував рахувати. Простий розрахунок показував, що... Об'єм мого тунелю дорівнюватиме грубо одному кубометру. Ну, нехай станеться щось непередбачене. Доведеться обходити ще якісь перепони. Нехай півтора куба. Погріб завширшки півтора і завдовжки трохи більше двох метрів при висоті знову ж таки два метри. Це давало об'єм близько шести кубів. Нехай вирита земля збільшиться навіть утричі. Це чотири з половиною куба. Здавалося, я мав би вписатися. До того ж, її трохи вдасться притоптати. Наважитись на це виявилося важко. Надто великий ризик. Якщо все-таки щось не зіграє, так що я десь помилився в розрахунках, потім уже нічого не зробиш». Весь погріб буде завалений випорпаною з дірки землею, і назад її вже не запхаєш. Починаючи рити в якомусь одному місці, я автоматично позбавляв себе доступу до інших стін та кутків підвалу. І все ж таки на щось треба наважуватися. А нічого кращого я досі не винайшов. Скинувши рюкзак та куртку, я почав копати обережно, щоб не зламати ножа. Розрихлював землю і вигрібав її уламком від драбини та руками, беручи напрямок донизу і під стіну. Донизу виходило непогано, а от під стіну... Кінця її я ще не досяг. Під шаром каменю, який, здавалося, стояв на ґрунті, виявився ще один. А коли я докопався і до його основи, побачив ще один, взагалі з грубого каміння. Напевно, це й була основа. Виходило, що стіна сиділа в землі майже на пів метра. Що за катакомби він тут понавибудовував? Це перекреслювало усі мої попередні розрахунки. Напевно, від довгого користування погребом Щорічного зберігання там свіжої бараболі та моркви, в ньому накопичився оцей шар землі, який дід лінувався виносити назовні. Схоже, я не вписувався в об'єм. Доводилося обкопувати стіну ще під низа, там, аби мати змогу якось розвертатися та викидати землю, хід належало робити набагато ширшим, ніж пів метра. Я знову взявся до розрахунків. Виходило, що укладаюся ледве-ледве. Ну що ж, я відчував, що зупинитися вже не можу. Ще не так давно плакав, що немає змоги піти вабанк. Ось тобі, йди. І я взявся до роботи. Місце під стіною розчистив приблизно до одного метра завширшки. Тільки так я міг якось розвертатися, щоб вибирати з цієї заглибини вириту землю і відкидати в інший бік підвалу. Це доводилося робити руками. Поступово навколо мене утворився котлован, у якому я стояв уже по пояс. Мусив на його дні лягати на бік і вибирати землю з-під стіни, а потім знову ж таки викидати її нагору. Я роздягнувся до сорочки. В погребі ставало душно. Непомітно в іншому його кінці росла купа землі. Під нею й опинилися нікому непотрібний скарб та портрет моєї другої тіні, увіковічений на стіні мішкою шаманом. Щоправда, перед цим я сховав собі до кишені пачку червінців з мішка. А що, якби склалася ситуація, примусити когось повірити мені? Чого в такому разі варті маленькі картки з нікому незрозумілими позначками? Нарешті вдалося зазирнути за основу стіни, знову ж таки лежачи. Тепер копати стало вкрай незручно. Руку з ножем доводилося вивертати хто зна як. Земля сипалася за рукави, комір та на обличчя. Зате вона сипалася сама, Її не треба було виколупувати, тільки вибирати з дна ями і кидати на купу, яку все частіше мусив утоптувати. І ще час від часу я оглядав свій ніж. Це був великий і добротно зроблений складений ніж. Але від такої роботи лезо його розхиталося, і я боявся докладати до нього надто великих зусиль. От якби був зараз зі мною мій мисливський. А я згадав цей справжній витвір нікельований шмат потужної сталюки з пилкою на задньому краї та важкою рукояткою, яка наче сама лягала в долоню. Що зробиш? Це номерна зброя, яку не можна возити по літаках в іншу державу. А ним би й дідька викопав. Призгадці про мисливський ніж цим копати стало ще гірше. Але робота помалу просувалася. Відпльовуючи землю, я нарешті сів над ноями вже по той бік стіни. Від постійної напруги тремтіли ноги та руки, дуже хотілося пити.